«І не вважатимеш, що Ненсі повелася ничемно?» «Ой що, я ж так люблю Ненсі!» «Та й всі її люблять. Такої, як Ненсі, більш не знайти. Ви знаєте, що каже про неї місіс Стрінджер?» спитала Джоліна, маючи на думці свою вчительку домоведення. «Якось вона сказала в класі, Ненсі кватер завжди поспішає, проте на все знаходить час, а це притмете доброї хазяйки. Еж. Погодилася Місіс Клаттер. «Усі мої діти вміють дати собі раду. Їм тепер уже й не потрібна». Джоліна ніколи ще не залишалася на одинці з чудною матір'ю Ненсі. Та, незважаючи на розмови, що ходили про неї, почувала себе цілком невимушено. Хоч сама Місіс Клаттер завжди ніяковіла, проте на інших впливала заспокійливо, як і всі безпомічні люди нездатні заподіяти зло. Навіть у Джолілі, хоч яка вона була ще мала, добрий, лагідне обличчя, місіс Клаттер. Її кволий, хоробливий вигляд викликали співчуття і бажання чимось їй допомогти. І подумати тільки, оце це мати Ненсі. Ну, тітка, цьому ще можна повірити. Така собі приїжджа тітонька, стара діва, трохи дивакувата, але все ж мила. А то ж не потрібна я їм... Вперед місіс Клаптерш, наливаючи собі чашку кави. Хоч усі інші в сім'ї, за прикладом містера Клаптера, ігнорували цей напій, вона щоранку випивала дві чашки, і дуже часто решту дня нічого майже не їла. Вважала вона всього 98 фунтів, і каблучки, обручка, і перстенець, і скромним, щоб не сказати, мізерним діамантом, мило не спадали з її висхлих пальців. Джоліна відрізала собі шматок пирога. «Ого!» – мовила вона, допавшись до нього. «Та я б хоч кожного дня такий пекла!» «Ну що ж, у тебе є менші братики. Вони за любки скільки хочеш. Ось і в нас так, містерові Клактору і Кен'янові. Пиріг ніколи не набридає. А от самій куховарці набридає. Димці вже й дивитись на нього не хоче». Та саме будись з тобою. Ні-ні, до чого я це кажу?» Місіс Кулатор зняла свої окуляри без оправи і потерла очі. «Пробач, голубенько, я певна, тобі ніколи нічого не набридне. Ти завжди будеш весела і щаслива». Джуліна мовчала, розпачила нотки в голосі Місіс Кулатор, налякала її, і тепер вона з нетерпінням чекала на матір, що пообіцяла прийти по неї об ободенецті. Невдози місіс Клатер уже спокійно запитала: тобі подобаються всілякі дрібнички? Лялькові речі. Вона повела Джаліну до їдальні, де на полицях стінної етажерки були двоє розкладені різні іграшкові предмети: крихітні ножиці, наперстки, кришталеві вазочки, для квітів, мініатюрні фігурки, лялькові виделки та ножики. Деякі з них у мене ще від дитинства. Тата з мамою і всі ми майже щороку їздили влітку до Каліфорнії, на океанське збережжя. І там була крамниця, де продавали такі гарненькі дрібнички. Оці чашечки, лярковий чайний сервіз, прикріплені до малесенької таці, трентіваної на долоні. Їх подарував мені тато. У мене було... Світло дитинство. Єдина дочка заможного фермера Фокса, любого сестра трьох старших братів, вона з малички була не тисяча б а зніжена і уявляла собі життя як низку приємних подій. Осінніх свят у Канзасі, літніх канікул у Каліфорнії, нескінченних подарунків. У 18 років вона вступила на курси медичних сестер при лікарні Святої Рози в Грейт Бенді. Ніхто серйозно не думав, що вона стане медсестрою, а по двох роках навчання і сама вона зриклася свого наміру. Лікарняна установка, вигляд хворих, важкий дух викликали у неї відразу. І все ж вона й досі шкодувала, що не закінчила курсів і не одержала диплома. Просто, аби довести як сказала сама одній подрузі, що колись я чогось досягла. Замість цього вона познайомилася і одружилася з Гербом, університетським товаришем її найстаршого брата Гленна. І, щоправда, вона й раніше знала його з обличчя, бо родини їхні жили всього за 20 миль одна від одної, Але кладтори були прості фермери, і заможні культурні фокси не запрошували їх до себе. Одначе герб був гарний на вроду, побожний, мав рішучу вдачу, намагався її прихильності, і вона закохалася в нього. «Містер Кваттер багато подорожує», – сказала вона Джоліні. «О, він завжди кудись їде. До Вашингтона, Чикаго, Оклахоми чи Канзас-Сіті. Часом здається, що він ніколи не живе вдома. Та хоч би де був». Він завжди пам'ятає, як я люблю всілякі дрібнички. Вона розгорнула мініатюрне паперове вієлко. Оце він привіз мені із сан франциско Вона коштує всього один цент. Але яке гарненьке, правда ж? Другого року по одружині народилася Іллена, а ще через три роки – Біверлі. Після кожних пологів молода мати переживала якусь Незбагненну душевну депресію. Її охоплювали раптові напади гіркого смутку, і вона на ньому на розпачі, вникала з кімнати до кімнати. Між народженням Біврелі і Ненсі минуло ще три роки, коли кладтари сієї сім'єю часто вирушали на недільні прогулянки, а влітку їздили до Колорадо. Вона була щасливою господиною свого дому і справжньою душею. То с народилася потім Кенєн, і ота її, післяпологова депресія, щоразу повторювалася. а після народження сина черговий спад, так і не змінився піднесенням, він тяжив над нею, мов темна хмара, що невідомо коли пролиться дощем. Траплялася правда і ясні дні, що часом складалися в тижні, то й місяці. А навіть і найкращі з них, оті коли вона була майже зовсім такою, як колись, ніжною та чарівною Бонні, що лишилася у спомінах друзів, її усе ж бракувало сноги поділяти з чоловіком його діяльний спосіб життя. Він був компанійська душа, природжений за водій, вона ні. А тепер ж і не намагалася стати такою. Отож і далі зберігаючи ніжну прихильність одне до одного – і непохитну подружню вірність, вона почала жити кожне своїм життям, і від сповненим активної громадської діяльності і втішних успіхів, вона тихень відлюдним, людним, далі частіше обмеженим лікарняними стінами.